God eftermiddag og velkommen til Spark. Mit navn er Frederik, og jeg sidder sammen med min medværd Silas. Goddag. Øh, I dag der har vi endnu et interview. I dag har vi besøg af Lysings egne Isa Karup. Hej. Goddag, goddag. Øhm, vi har jo det her tema i gang inde på Spark, hvor vi gerne vil snakke lidt mere om anden division. Og i sidste uge der havde vi sportschef og Træmer fra VSK Aarhus, Michael Le Montis ind at snakke. Og i den her uge der har vi sådan altså en repræsentant for, for Lysing. Og øh, ja, Isa, kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv, øh, hvem du er? Jo, øh, jeg hedder Isa Karup spiller i Lysing. Jeg er 21 år. Jeg angriber. Jeg har spillet fodbold, siden jeg var 6 år gammel, i en lille klub, der hed VAI i Risgård. Og siden det, efter nogle år, jeg har spillet der, så har jeg rykket videre til AGF. Og efter AGF, så kom jeg så til Lysing, som jeg så har været der i tre år efterhånden. Ja, nu nævner du, at du så er kommet til Lysing. Hvad skyldes for eksempel? Nu siger du, du er inde ved AGF. Hvorfor fortsætter du ikke der? Det er, når man bliver u-19-spiller, anden års derhenne, så, øh, så er det sådan, det er, at i fodboldverdenen det er, at øh, enten så kan de bruge det op til Superligaen, eller så kan de ikke bruge det. Og øh, jeg var sammen med alle mulige andre spillere, vi var måske 15 spillere, og så var der måske to-tre spillere, de høvede op til trupen, som ikke kom videre derfra. Så mistede jeg faktisk spillerglæden med at spille fodbold, fordi jeg havde jo noget skole, øh, som der også skulle passes, men øh, så havde jeg en kammerat, der så trak mig til øh, Lysing, og han sagde, prøv at give det et skud, og du må gerne komme forbi og prøve at, prøve at spille, vi har brug for en god angriber. Så jeg sagde jeg til ham, Jamen, så lad det gå der. Så kom jeg så til Lysing, havde et par fine træninger, og der var nogle skide fede kammerater, vi mødte derover, så øh, du kunne ikke sige nej til. Det, fantastisk, men øh, det, det, det er lidt en, øh, en comeback story, kan man sige, på en eller anden måde. Det, du siger med, at du mister glæden med fodbold, øh, den har du så fået tilbage nu. Eller? Fuldstændig. Super. Fuldstændig. Ja. Øhm, nu siger du så, at det er en, det er en venskyld, at du vælger lysning eller hvad? Ja, det var ham, der, sådan, der lukkede mig og sagde til mig, prøv, prøv at komme herud, og det er en mega fed klub, og nogle fede spillere, der er her, og, øh, og træneren han er, han er mega flink. Så prøv at give det et skud. Så det var den primære grund til, til lysning, For jeg tænkte også på, at det også ved at Aarhus, Aarhus fremad, og det har aldrig været sådan en jo, der har, øh, det er ikke fordi, det ikke har haft min interesse på den måde. Men øh, der kom, man, man får bare det punkt, der kommer i livet, hvor man tænker, ah, nu magter jeg det egentlig ikke mere. Så da han ringte til mig øh, og sagde, ved du hvad, vil du ikke prøve at komme herud? Så øh, tænkte jeg, jo, fordi jeg kan egentlig ikke selv stoppe med at spille fodbold. Fordi du kunne også godt selv indse, at fodbold, det er, det er mit liv. Og hvis jeg ikke spiller eller rører ved en bold i løbet af en dag, så, så begynder jeg med at ryste. Så... Det er fedt. <laughs> Sådan har vi det også lidt, men vi er bare ikke uh, på det niveau. <laughs> endnu. Ej, endnu. Det kan nås. <laughs> det kan nås endnu, ja. Derude i, uh, i AGF, nu du siger, at du spillede U19 ude i AGF, uh, er der nogen af dem, du spillede sammen med der, som så, som så blev rykket op, er nogen af nogen dem, man kender fra, uh, fra Superligaen nu her? Altså, der er jo uh, Michael Sacco. Ja. Uh, nu er han så rykket videre til uh, Jens. Nej, Jens ham noget jeg faktisk ikke er at spillet med. I, uh, han var af der, der jo 17 spiller, der var han faktisk ud og prøve at træne med os. Ja. Men han kunne, han kunne ikke komme på ham, kunne de ikke bruge umiddelbart. Så det, det er også en meget sjov historie, faktisk. men <laughs> øh, øh, men ja. Hvordan foregår den der proces med, at, øh, de, at de siger, at dem her kan vi bruge, dem kan vi ikke bruge? Er det bare direkte, de siger til, at vi har ikke brug for dig. Ja, så, til, så når vi når slutningen af sommeren, så øh, får man en, en spillersamtale. Og så er det der, de vurderer, ved du hvad, øh, dig kan vi bruge, der dig kan vi ikke bruge. Du ved, det er individuelt. Og det er egentlig sådan, det er. Øh, sådan er fodbolden engang. Ja, hårdt. Ja, den er benhårdt. Ja, ja. Men øh, nu er du så kommet til Lysing, og øh, der kan man sige, at du måske har fået en, en okay, vigtig rolle. Øh, du er topscorer, ikke sandt? Øh, føler du noget pres ved, at du så er, er topscorer i klubben? Nu har jeg været topscorer, øh, siden jeg kom ud faktisk, i alle de år, jeg har spillet der. Øh, Imponerende. Jeg, jeg, har ikke, øh, jeg har ikke følt, jeg, har ikke, jeg, har, jeg vil ikke sige, det er et pres. Øh, jo, selvfølgelig som en angriber, så skal man score. Fordi det er det, man bliver målt på. Øhm, men, men jeg vil ikke kalde det som et pres. Selvfølgelig, øh, selvfølgelig bliver, jeg vil ikke sige, at jeg bliver presset, men bekymrer for mig selv. at Hvis jeg for eksempel ikke scorer i tre kampe, eller i fire kampe, hvis jeg ikke lige får scoret der. Selvfølgelig så bekymrer man sig så lidt. Øh, så man sådan lidt indad på sig selv, og så må man bare give den en ekstra skal til træning. Ja, fordi øhm, nu ved vi jo, at Lysing de har fået en, en ny spiller i truppen, som også spiller angriber, hvis det er rigtigt. Øhm, føler du altså, nu du bekymret over din plads på holdet? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Alle, for mit vedkommende der er alle velkommen og jo flere de spillere, der kommer derud, om det er angriber eller forsvarsspillere, jamen altså, jeg tager udfordringen op. Det har jeg også gjort, siden jeg kom derud, for der var også nogle rigtig gode angriber, som der har været i Lysing i hvad, 15, 15 år som angriber, og så kom jeg ind, og så fik jeg pladsen. Så det, jeg er et konkurrencemenneske, så dem, der kommer ud de, de er velkommen. Så det øger bare konkurrencen, det er jo ja, fedt at høre. Lige præcis. Øhm, nu kan man så også sige at i... I har måske brug for nogle mål nu, for, hvis man lige må. Jeg snakker om det selvfølgelig. I, I ligger ikke så godt i, øh, i gruppen nu. Øhm, hvad er egentlig ambitionerne? Altså, er, er det realistisk, at de bliver i anden division? Ja, selvfølgelig er det. Nu har vi jo ikke mødt de andre hold, dem op på, på sjælderne af. Øh, men, øh, men, men jo, selvfølgelig vil, vil vi tro på det, og det gør vi også. Nu har jeg haft en fed træningslejr i øh, en uge, faktisk sammen med VSK og sportchefen derude, hvor der vi samlet sammen. Så øh, det er bare med at give den gas, og vi tror på det fuldt ud, 110 procent i hvert fald. Ja, han, øh, det var sjovt, det sagde han også, Michael Demons, da vi snakkede mm. med om den her træningslejr. I havde en, øh, en god træningslejr. Øh, har, I, har I et godt forhold til VSK sådan generelt også? Eller? Oh, jeg, ved ikke, og, øh, jeg ved ikke, om det er et godt forhold, eller hvad det er. Øh, nu har det jo fået en ny træner derude. Han har jo så været tidligere spilende assistent for, øh, for Lysing, og det har han været i nogle, øh, nogle år, tror jeg. Så det er egentlig, jeg tror, det er egentlig der, at den ligger. Men øh, ellers øh, ved jeg egentlig ikke om klubben den har som Nej. sådan en relation til til viskube på den måde. Nej, ah, okay. Men du havde også en god træningslejr. Ja, ja, ja, det var, var lækker. Det var 20 grader, så det Ja, ah, det er ikke så over. Det vi går. Hvordan ser sådan en træningslejr ud? sådan øh, hvad laver I på sådan en tur? Jamen øh, første dag der, øh, der øh, kommer vi ind på hotel. Og så får vi noget aftensmad. Så kigger vi lidt rundt på hotel, hvad der er, og går lige lidt udenfor og lige ser, er der fodboldbane, er der noget tennis, er der strand, er der, er der pool, hvor mange pools er der. Det er jo noget af det vigtigste, ikke? Øh, og så øh, dagen efter, så starter jeg egentlig dagen. Øh, så spiser vi morgenmad, eller først starter vi faktisk med løbetur løbe en tur inden øh, og så var der øh, så var der træning, og så frokost, og så lidt afslappning til at, så hvis er nogen, der skal have lidt sol. Det var der mange, der skulle have lige mig. <laughs> øh, og så er der træning igen, og sådan noget aftensmad. Og så har man bare øh, afslappningstid, fritid, øh, resten af dagen. Spillede I nogle kampe? Ja, vi spillede en enkelt kamp mod Nordskold. Vandig? Ja. Okay, det var godt at høre. 5-0. <laughs> <Ja, ja, laughs> så, til... ja, ja, så, så er jeg klar til... Ja, jeg to. Ja, selvfølgelig så at, er Så er klar til at køre anden division. Lige præcis. Over. Det håber jeg. Første kamp, det er mod B93. Vil det er en svær kamp? Jo, oh, det, er, det er et meget svært spørgsmål. Øhm, jeg ved, jeg kender, jeg kender slet ikke til, til, de, til de hold. Jeg har aldrig faktisk aldrig spillet mod dem. Men jeg har hørt, det er nogle gode hold. Øhm, men øh, men det, for, mig, for mig og de andre drenge, det er jo bare en udfordring. Og vi tænker da bare, at vi skal bare ind give den gas. De kender ikke os, vi kender ikke dem. Så det er en helt lige kamp. Så I, du forbereder dig ikke anderledes, øh, om modstanderen den er svær eller nem? Overhovedet ikke, fordi hvis jeg ikke kender modstanderen, jeg går bare ind til hver kamp om, at det er en mega svær modstander, og det er nogle mega svære spil, jeg skal stå overfor. Og så tager vi den derefter, når, når dommer dommerflot op. Hvem er den sværeste, du har stået overfor, vil du mene, at sådan et hold? Oh. I anden division, eller, eller ja, general, bare, bare generelt ja. i din karriere? Øh, bum. Jeg stod overfor på et tidspunkt uh, Selv Ottesten, hvis I kender ham. Ja. Ham, der spillede i FCK i Sønderjyske, tror jeg. Ja, ja. Ham, da jeg var 17 år i AGF, der spillede jeg mod ham i en reserveholdskamp. Det var, det var en hård kamp og står Det var det. Øhm, så så kommer vi så hjem til Danmark nu, og det var noget af en omvældning på grund af vejret selvfølgelig. Fuldstændig. Øhm, hvordan er så en træningsdag nu her i, i Danmark egentlig så? Jamen, den er, den er faktisk lidt anderledes. Øh, da vi var i Tyrkiet, der var det jo med 20 grader og alle havde shorts og tanktop. og du ved, der, der var den der glæde, ikke? men øh, det er ikke, fordi den ikke er der nu, men øh, selvfølgelig er det... Noget surrøv, at der er koldt og minusgrader, og vi skal ud og træne kl. 7 om aftenen. Så, men vi prøver at holde humøret op, fordi vi ved, hvad, hvad det handler om det her. Vi, vi ved, at vi skal overleve, så vi må bare arbejde hårdt, og så må vi glemme alt det, der ligger til side med vejret og alt muligt andet. Ja, for det er en hård opgave, der ligger foran Lysingen nu her. Øh, I, fik ikke de, uh, I fik ikke så mange point med over, må man sige, til, til det her nedrykningsspil her. Vi fik de forkerte point med over, ja. hvis man kan sige det på den måde, øh, med, med hensyn til de andre hold, der rykker op. Vi fik, vi fik jo kun point mod dem, der egentlig blev oppe. <laughs> Næsten. Det er jo uheldigt. Ja, det er mega uheldigt, ikke? Men, øh, men vi, vi tager kampen op, og vi tror på det fuldt ud. Så. Nu siger du nemlig også, at I har fået det forkerte point. Hvad skyldes det? Hvordan kan I levere i de kampe, hvor I egentlig ikke skal levere, hvis man kan sige det sådan? Øh, det er lidt... Øh, det, det er bare det der med, når man møder et, et tophold for eksempel, så tror jeg, inde i, ind i fodboldspillers hoved. Okay, det tophold, vi skal bare, de skal ikke tro, at de bare kan masse sig over. Jeg tror, det der den ligger, at der er måske nogen, der har undervidt nogle folk eller nogle, øh, nogle hold, for eksempel Odder, der lå i bunden med minus, jeg ved ikke hvor mange point, og så har vi måske undervidt dem, og så har vi nok ikke fået nogen point. Jeg tror, det der den ligger, for imod Kellof fik vi point, og vi fik også pointe mod Jammerbugt. Altså det er jo det, det er nogle fine resultater. Ja, det er nemlig nogle af de stærkere hold i anden mm. division. Ja, netop. Hvordan er din rolle på øh, holdet? af nu ved jeg, at du angriber, men øh, spiller du nogen sådan verbal rolle, eller, eller er du mere den stille type, når du er inde på banen? Nej, jeg, jeg, jeg er stik modsat den, den stille, vil jeg sige. Jeg er mere den, der godt kan, kan godt lide at råbe lidt, lidt af spillerne, altså få dem lidt at i gear, når det kræves. Øh, og så støtter jeg dem også, når de, når de har modgang. Øh, giver dem lige, kom igen og, og videre igen og og det, er for, det er kun over for dine medspillere. Det er ikke mm, det der i kommer til at koste et gult kort fordi du kommer til oh, at. jo jo jo jo. Jeg har haft, jeg har haft en del uh, fået et par kort uh, <laughs> for lidt brok uh, mod dommeren, men, uh, men det er også fordi de de fejlbedømmer nogle uh, nogle hanser. Nå, nej. <laughs> <laughs> øhm, nu, uh, ja, nu skal I så til at spille kamp igen. Hvordan ser din kamp når I skal til at spille kamp? Hvordan ser din dag så ud? Er der nogle bestemte ritualer eller et eller andet, du skal igennem? Uh, det jeg starter i hvert fald med når jeg står op. Det er, at, øh, at jeg skal have noget, have noget at spise. Øh, det skal egentlig altid være, være noget yoghurt. Det, det skal altid være yoghurt med noget lidt mysli på. Det skal ikke være for meget, for så, så kan jeg slet ikke løbe. Øh, så det er faktisk egentlig det, det sådan ser ud. Så hører jeg lidt musik øh, sammen med min bror. Vi bor sammen. Og så, øh, så joker vi lidt og har det lidt sjovt sammen, lige inden, øh, lige inden jeg skal øh, med, øh, med ind til kamp. Så det er jo meget simpelt. Det er ikke, øh, ikke det store, kan man sige. Nej, det er det egentlig ikke. Så det påvirker da ikke sådan en, øh, ja, en stor kamp rigtig på nogen måde jo? Nej, altså jeg vil sige for eksempel, at jeg går ikke tidligere i seng af, hvis jeg skal møde et vanvittigt tophold forhold til et bundhold for eksempel. Det, det, det vil jeg egentlig ikke mene. Mm. Jo, måske går jeg lige en halv time tidligere i seng, men så er det fordi, jeg ikke selv tænker over det. Ja. Men det er ikke sådan noget, at det skal jeg bare. Mm. Øh, men selvfølgelig er søvn, det er vigtigt, mm. og det, det går jeg også meget op i. Du har heller ikke nogen mindre øh, ritualer, sådan lige op til kampstart et eller andet. Nu ser vi nogle gange de store spillere, der laver korsets tegn, og lige skal ned og ja. røre jorden, eller du har ikke øh, et eller andet overtroisk, mm, Nej, med. egentlig ikke. Egentlig ikke. Jeg vil bare gerne have den kamp sat i gang i en fart, og så øh, få skåret nogle mål, <laughs> og vinde selvfølgelig kampene, og så er så det over, og så hygger vi os bagefter. <laughs> Sagt som en rigtig angriber. Ja. <laughs> Hvis nu I, øh, I ikke overlever, øh, hvad har det betydning for dig så? Ja, yeah, det, det er lidt svært at svare på. Øhm, selvfølgelig, jeg vil, jeg, jeg, vil, jeg, vil det, jeg vil det meget mere. End, øh, jo, det, det er ikke fordi, de andre ikke vil det mere øh, fodboldmæssigt. Men jeg vil gerne videre til noget større. Jeg ved, jeg kan noget mere end bare anden division. Og øh, hvis vi så ender med at rykke ned, så, øh, så måske skal jeg til at finde på noget andet. Det ved jeg ikke. Det er bare noget af mit hoved. Fordi mm. nu fylder jeg jo 22 her den første i fjerde. Og hvis jeg skal til at slå igennem, så skal det også til at være snart. Så øh, det må tiden lige vise nu her, øh, når, vi lige, når vi overlever i hvert fald. <laughs> <laughs> ja, ja, netop. Så man, man betyder det, at selv hvis jeg overlever, du godt kunne begynde at overveje måske øh, andre baner? Jamen, det, det er meget svært at spare på. Nu må vi se, hvordan det lige bliver ja. i hvert fald. Fasserne med nu, på, hvis nu vi mister VSK og øh, jeres Lysing i det her nedrykningsspil og Aarhus frem, at de bliver op. Det kunne måske være en option, eller hvad? Eller vil du gerne endnu højere op? måske? Jeg vil endnu gerne højere op. Jeg ja. vil. Jeg, nu har jeg smagt lidt på Danmarks jeg smagt lidt på anden division. Men nu vil jeg også gerne prøve øh, det er lidt sjovere, øh, det er sjovere end øh, en anden division. Op, med de op ved de tunge drenge. Op ved de hårde drenge, de <laughs> Skal det helst være sådan tæt på Aarhus eller kunne du godt overveje bare at tage... Nej, det kan egentlig være lige meget faktisk, hvor det er ja. øh, Så længe, at det er en god klub, mm. med nogle fede mennesker og god træner. Så alt kan lokke mig som altså interesse i hvert fald. Så dit personlige mål lige nu, det er faktisk lige at tage skridtet et op lige til første division? Ja, ja, ja selvfølgelig. Vi tager, jeg plejer altid, du ved... Man tager et skridt ad gangen, ligesom mm. en kamp ad gangen, ikke? Mm. Øh, nogen, da jeg startede i hvad var det, i Danmark det første halvår, der sagde de, Ej, du skal videre, anden division og det her. jamen nu, nu, nu skal jeg lige prøve det her, prøve det her ad, og se, om det, hvor langt det kan række, og så må vi tage det bagefter. Øh, nu, nu er der også nogen venner, der siger til mig, du skal videre og sådan noget. Ja, ja, det, det må tiden nu vise. Nu, mm. nu skal vi lige overleve det, det her med lysing. Mm. Og så må, så må vi se på alt muligt bagefter, hvad der kommer til at ske. Sådan øh, rent realistisk og lidt øh, håb osv., de her ting blandt sammen. Hvad er dit, øh, hvad er sådan dit topmål for din karriere? Hvad er det højeste, du tror på, du kan nå og øh, også håber på? Jamen altså, jeg håber da, at øh, jeg kan komme til at spille noget, noget Superliga-bold. Ikke bare noget første division, men noget Superliga-bold. At jeg bliver opfanget af, af, nogle, af nogle topklubber. Fordi det har vi set før. Vi har set Mikkel Kvist for eksempel, øh, der spiller i Lysingen, der spiller i Horsens nu. Ja, øh, han blev fanget, altså det siger også bare lidt. Og der spiller vi i sagen. Det siger også bare lidt, at der mm. er sgu egentlig ikke så langt fra Superliga til, du ved, til mm. det lidt nederste. Nu er der, også, der er også andre klubber, der kigger ned på anden division eller første division klubber og finder nogle spillere derfra. Så det er bare det der med, at altså, der er ikke så langt igen, og det giver bare mere blod på tanden, at, at man skal bare arbejde endnu hårdere, så, så skal det sgu nok komme. Hvis man har niveauet, så har man jo niveauet. Jamen, det jo, det. Øh, der er jo et eksempel som Henrik Dalsgaard også, som er blevet hentet helt ned i serierækkerne og så op ja. til OB til nu... Øh, nu spiller han på landsholdet det var hans ting, så det kan jeg sagtens lade sig gøre. Ja, det kan jeg da sagtens, så længe der at man, at man tror på det, og man vil det, det er det, mm. der vilje. Altså det betyder meget, for hvis man ikke vil det, så, så nytter det jo ikke noget. Nu nævner du så selv Mikkel Kvist. Hvordan var han at spille med egentlig? Han var mega fed. <laughs> han, var, han var en klasse, han var en klasse altså han var, han var en fornøjelse på ja. holdet. Vi savner ham selvfølgelig, men, øh, men vi kan godt forstå hans... Øh, Beslutning. Det er jo klart. Altså, det, hmm. det er jo en drøm, øh, en drengedrøm, altså, der går jo fylde for hende. Er der færre, der siger nej tak til Super League? Ja, det... ja, nu starter han så også inde. Det er jo imponerende. Øhm, jeg gætter på, at han også tog indkast for jer. Ja, det gjorde han også. Men I kan godt mærke, at han, er, at han er væk, eller hvad? Ja, men, øh, men de spiller, vi også har, der, der plejer at spille den position, når han var skadet, hmm. de, gør også, øh, de gør det også mega godt forhold. Så på den måde vil jeg ikke sige, at vi savner ham som sådan. Jo, selvfølgelig savner vi ham i, i omklædningsrummet. Øh, også på banen med de lange indkast, for det betyder jo også meget, Du det kan man også godt se. Det Horsens er det, det Horsens vigtigste våben, det er jo de indkast, der jo. De kan jeg ja. efterhånden. Så jo, selvfølgelig selvfølgelig kan vi godt mærke, at han ikke er der, men der er også nogle andre, der har der, der, der trykket ind på, på holdet. Ja. Øhm, så nu siger vi, at dit personlige mål det er Superliga, eller hvad? Så der er ikke noget, som, du tænker ikke lige på udlandet, at det er simpelthen for langt væk? Nej, selvfølgelig udlandet jo, det, det vil man da ikke sige nej til. Nej. Øh, men igen, det er bare den der, den der trappe, at først så starter man her, og så, og så videre Superliga, og så hvem ved, hvad der kommer til at ske mm. efterfølgende. Ikke? Så jeg tager bare én ting ad gangen. Hvis jeg skal begynde med at tænke på udlandske fodbold, det ene og det ja, andet, ja. Ikke, så, øh, så det skal man også passe på med. Ja. Øhm, så kunne jeg godt tænke mig at sådan spørge lidt interesseret. Øhm, jeg var inde at kigge på din, øh, du har sådan en side hvor der står lidt om din profil og sådan, hvem du er. Og der står der, at du har rødder i Palæstina, er det rigtigt? Det er rigtigt. Ja. Hvis du nu fik, valget, øh, eller hvis du fik et opkald fra Palæstinas landshold, kunne du godt finde på at repræsentere dem så? Altså nu har jeg her for hvad er det det er cirka to måneder siden, der var jeg blevet udtaget til sådan en samling mm. med u 23 landshold derude. Mm. Øh, der var jeg derude i godt og vel i en halv uges tid, tror jeg det var. Øh, det var også mega fedt. Det var, det var en fornøjelse at være med der. Hvordan blev du øh, kaldt ind til det? Ja, men, øh, det der var nogen, der skrev til mig faktisk over Facebook. Okay. Øh, du var sådan en, hvad hedder det, en, en, en, en talent tror jeg der, er, eller et mm. eller andet, en agent. Og han spurgte mig sådan til at, øh, at du spillede i Lysing det ene eller det andet, og jeg er agent her og der. Øh, kunne du tænke dig at komme herud? Det ene? Jeg troede jo selvfølgelig, det var en joke. Fordi jeg tænkte, at Facebook, er ah, okay, altså, hvor søs kan det være, hvis mm. det er sådan noget, altså sådan noget alvorligt noget. Så sagde jeg til ham, at han skal prøve at kontakte, kontakte mig altså på telefonnummer i stedet for Facebook og sådan noget, og så skulle vi snakke om det der, og så han fortalt mig, at der var også nogen fra København, en enkelt fra København, fra ingeniør. der også har været dernede, og at jeg bare kunne snakke med ham. Så gav han mig hans navn og så videre, hans telefonnummer, og det viste sig faktisk, at, at det var en af mine brors venner, der var hans bror. Mm. Så vi kendte, du ved, vi havde lidt relation, ja, ja. så vi snakkede selvfølgelig sammen, og han sagde, at den er god nok, og... og det er, det er seriøst, Nå, så så kilde så lidt i maven, fordi, <laughs> altså Facebook. Ja, ja. Ikke? Er det virker ikke som, de er mest professionelle øh, medier? Nej, nej, men de er også sådan, hvis man skal sige det på det man lidt nye på markedet, altså, mm. øh, de går åbenbart meget ind for, for nogle år siden, der gik de ikke ud, og ledte efter spillere i, i Europa, der var det mm. bare for egne, for egne mm. rækker, ikke? Men nu øh, er de gået lidt mere all in på det. Så selvfølgelig, det, hvis jeg kan få tilbud for at spille for dem, så, så ved jeg også det. Hvad gik det ud på derefter så, når I blev samlet? Jamen det var en, en landsatssamling, hvor de lige skulle se og ospillere rundt, og hvordan, hvordan vi er, og det var en fed tur, og de synes godt om mig. Hmm. Så nu afvender jeg egentlig bare på, på, noget, på lidt svar øh, fra dem af. Så de er bare de holder øje med dig nu, kan man sige, eller hvad? Det, det, det tror jeg da. Ja. Det tror jeg helt klart, hvis de ved, hvem jeg er. Altså, Palestine og Danmark, der er meget langt. Altså, ja, hvis jeg de kunne sige. finde mig her til så, så, så det tror jeg da helt klart, at der er nogen, der er ude på, hmm. på sidelinjen, der holder øje. Følger du meget med i, i fodbold, der for, foregår i Palæstina? Eller? Nej, egentlig ikke faktisk, for at være helt ærlig. Jeg, jeg, jeg, følger, jeg følger en del Real Madrid, <laughs> øh, så øh, alt andet, det, Superliga følger også en lille smule med, men det er ikke lige det. Nej. Jeg vil hellere se resultaterne i Superliga og, og læse lidt om kampene der, end, end, at, se, end at se kampene. Så, ja. Men vil det betyde meget for dig, hvis du repræsenterer Palæstina? Ja, selvfølgelig, for det er jo der, at mine forældre de kommer fra det der, hvor jeg kommer fra. Mm. Øh, selvfølgelig er jeg født i Danmark og så videre, men det er jo der, hvor mine rødder mm. de stammer fra min familie. Mm. Øh, men jo, altså det, desværre er jo, hvis Danmark lige pludselig kommer, og, øh, og så spørger mig, øh, om jeg vil komme. Men satsynlænden er meget, meget lille, mm. lige i øjeblikket i hvert fald. Ja, jeg må også kende. jeg kender ikke så meget til Palæstinas Nej. landshold. Ødum, Nej, ja. Men øh, det, ja, der er måske... Ja, som du siger, kortere distance mellem dig og Palæstines landshold, og så er det danske landshold selvfølgelig. Mm. Øhm, men det er også bare det at spille på landshold, det må være en kæmpe oplevelse, hvis det, hvis det sker jo. Ja, men altså bare det der med, at vi spillede nogle kampe dernede, og man havde den trøje på, det var, mm. det var meget specielt faktisk. Det var faktisk lidt rørende. <laughs> hvem <laughs> øh, hvem spillede I imod? Hvis, øh, vi spillede øh, mod øh, tophold i deres liga dernede, i mm. øh, det liga. Jeg liga. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Øhm, men det var, det var højt niveau faktisk, jeg vidste slet ikke at det var så højt øh, <laughs> så det var, det var en fed oplevelse. Var det et højt niveau øh, på, på landsholdet der, synes du? Eller? Det, var, det, var et, det var et fint niveau, ja. jeg vil ikke sige det var super top niveau, øh, som super niveau, men øh, det var et fint niveau, der var rigtig mange individualister på det, på det hold mm. øh, det aner jeg slet ikke at der, der vil være, så øh, jeg var imponeret Ja, spændende men ellers så, øh, vi har egentlig været igennem det, det prima interview her nu med, med dig, Isa. Vi har fået lidt at vide om, øh, hvem du er, som spiller, ja. hvad dine ambitioner er mm. med lysing. Øh, vi håber selvfølgelig stadigvæk, at I bliver i 2. division, fordi skal <laughs> hvis, det, hvis I rører ned, så har vi ikke noget dæk. Nej. <laughs> <laughs> um, og så hører vi lidt om det her med landsholdet. Det er lidt et, et sjovt uh, twist, hvis man kan sige det sådan. Mm. Der, det er jo noget af en oplevelse, hvis du vi er kaldt ind til det. Det håber vi for dig. Tak skal du have. Øhm, så har vi lige et sjovt lille indslag her. Vi har øh, også prøvet sidst sidste med Michael LeMontis, der hedder De Fem Hurtige. Og det er bare lige sådan nogle random spørgsmål. Og øh, der skal du også bare svare hurtigt. Og så, så vi har skrevet lidt nogle svar ned, som vi tror, at du måske kunne finde på at svare. Og det er uh, Silas, du har De Fem der. Er det ja eller nej? Eller... Nej, det er bare... Øh, Super. Så ja. Men det er øh, nærmest en, en øh, svar, du kan komme med her. Det er sådan rimelig øh, lige ud Det første spørgsmål, det er øh, i Danmark. Det må ikke være Lysing. <laughs> FCK. FCK. Vi har sagt AGF. <laughs> <laughs> Kontroversielt. <laughs> Hvis ikke du spillede fodbold, hvilken sport ville du så, øh, ville du så spille? Uha, den er svar. Jeg tænker noget tennis. Sådan der, det Fil. har vi sagt. Ja, det har ja, vi sagt. også. Øhm, når jeg har haft en god sejr, hvad så er det optimale måltid for dig at få bagefter? Ej, det, er, det er en pizza. Ja, ah, det er tæt på. Vi har, det er også fast food, vi har sagt. Vi har sagt ja. Big Mac-menu. Men ja, det er også tæt på. <laughs> Den er også god. <laughs> hvad, hvis du, hvad foretrækker du? Års eller VSK? Års Framad. frem. Vi har sagt ingen af dem. <laughs> ja, men jeg vil også have sagt ingen af dem, men uh, nu vælger jeg en af dem. Hvis du skulle vælge en fodboldlegende, som du kan få en kop kaffe med, hvem ville det så være? Det er Zidane? Zidane? Ja, ja, Det er noget real madridet der. Ja, ja, det det vi, har sagt, uh, vi har sagt David Beckham, men det er også uh, lidt derhenre, og der også noget realmadrid i ham. Ja. Så der, ja. Vi havde faktisk skrevet uh, Stig Tøfting først, men uh, det, ændrede, det ændrede vi. <laughs> så, uh, men det er jo, ja ja. Yeah. Det er næsten det samme. <laughs> <laughs> uh, men ellers så har vi faktisk ikke mere, Isa, ja. Har du noget, du vil sige? Nogle sidste ord? Ja, ja. Eller? Tusind tak fordi at jeg må kigge forbi. Jamen selvfølgelig da. Tak fordi du komme. Tak. Vi vil jo følge Lysing, uh, og vi vil snakke om jer hver uge, når I har spillet kamp, og så forhåbentlig får du skåret nogle mål. Ja. Nu vi håber, vi skal nok dække det hele i hvert fald. Fedt. Men ellers så, uh, tak fordi du gad at komme. Selv tak. Så fik vi sagt farvel til Isa Karup fra Lysing. Det var uh, utroligt spændende at, uh, at høre lidt om, uh, om livet ude i Lysing, og som spiller derude, og som nærmest en af stjernerne på holdet, en profil derude. Det var rigtig spændende. Uh, så nu skal vi også videre i programmet. Ja, nu skal vi jo så snakke første division for en gang skyld. Det er længe siden. Uh, vi sagde i sidste uge, at uh, vi gav lige sådan hvad vi troede ville ske i Første Division her i starten, men igen, vi, vi blev jo enige om, at det var svært at forudsige noget som helst i Første Division, fordi det er så tæt. Så, øh, men nu er, der, nu er de spillet første runde her, øh, nogle, nogle af holdene, fordi det var også blevet udsat en kamp, øh, på grund af det her hårde vintervær, der er lige pt. Øh, men øh, vi kan jo godt stadigvæk snakke om nogle kamper, og især den her åbningskamp, som, øh, som mange måske forventede ville blive øh, en lidt afgørende måske for nogle, for, i hvert fald Tistede. Det var Vejle mod Tistede selvfølgelig. Ja, 0-0. Øh, Tiste fortsætter med at, øh, at overraske. Ja, uh, yeah, um, vi, vi, vi har jo ikke personligt set kampene, kan vi sige, men vi kan jo sige ud fra resultater og sådan noget, at det, det er et godt resultat for Tisted, og måske lidt skuffende for Vejle. Det er et, et Vejle hold på hjemmebane. Godt nok uden uh, The Dome, selvfølgelig. Uh, Utaka, han var med. Uh, men ham de, var der åbenbart ikke meget bid i. Der stod i hvert fald 0 på tavlen, da de var færdige. Ja, netop. Uh, jeg havde lidt en teori om, at nu ligger de jo begge to i toppen. Og det er, det er åbningskampen. De skal lige i gang igen jo. Er det sådan en, hvor man bare lige tænker, vi giver den ikke lige 100, for vi skal ikke lige ud og, og, og miste dit point her. Kan man godt nøjes med en uregjort b to? Ja, det tænker jeg nemlig Ja, det er, det er, en, det er en meget sjov observation der. Men, men samtidig så er det også bare risky at, at gå ud og, og tænke sådan på det, og se sådan på det, og ikke spille for at vinde. Især for Tisted. Fordi at... Vendsyssel og Esbjerg, de ligger altså under dem øh, i nakken og især efter at øh, både Vendsyssel og Esbjerg de har vundet deres kampe nu her i den første runde. Så er der er altså kun ét point fra øh, fra Vindsysl og op til tisted. Og Vendsyssel målskoer er bedre. Så øh, så det er altså ikke meget der lige pludselig skal til for at skille dem ad. Så jeg kunne da ikke forestille mig andet end at i hvert fald tisted, de har spillet 100% for at vinde. Ja, jeg, det det var bare sådan en, en lille bagtank jeg havde i hovedet, selvfølgelig. Hvilke holder af at spille for at vinde lidt ikke det. Øh, man, man tænker nogle gange bare lige sådan først åbningskampen. Det er ligesom når man ser nogle gange nogle øh, nogle playoff-kampe i Champions League eller Europa League, hvor de spiller mod en. Man tænker, de kan godt bruge lige en 0-0 som udgangspunkt i starten, og så afgøre den i anden kamp. Øhm, men det er jo et godt resultat for, for begge, hvad med en stadigvæk. Altså, det, tistede fik et point ud af kampen, det havde jeg nok ikke forventet. Øh, Vejle lidt skuffende stadigvæk, men de, også, de skal til at finde et nyt ja, setup, for nu har de netop ikke dom, de kan bygge op rundt om. Og det er jo så et Vejlehold, som altså, trods alt er nogle point foran i toppen. Øh, altså, de har tre point ned til, til tistede så er en her, at Vejle, de skal i hvert fald bare sørge for ikke at tabe den kamp her, fordi at en urgjort her, så haler Thistedet ikke mere ind på dem, hvor en sejr til Thistedet, den havde altså betydet, at Thistedet havde indhentet Vejle på point, og, øh, og det er jo i hvert fald noget, der er farligt for Vejle at komme ud i sådan noget. Så derfor så er det selvfølgelig øh, for dem ganske fint resultat at spille urgjort. Ja, yeah, øh, men ja, yeah, jeg har jo stadig den her teori om, at det, det, det er slut med Thistedet, men altså... De bliver jo bare ved med at overraske, og det er jo det, vi sagde igen. Nu siger jeg det igen, ja. Øh, man aner ikke med første division. Øh, nu havde Thisted, som sagt, mistet Mikkel Arger. De har stadig Sonny Jacobsen selvfølgelig. De har hentet nogle erstatninger ind her og der. Og det virker jo bare, bare stadigvæk. Altså, man må bare tage hatten af for træneren derude jo. Altså, han, han gør jo et eller andet rigtigt. Øh, så, men men ja. Skuffende forvejle, vil jeg sige. Men rigtig godt resultat for Thisted den her kamp. Ja. Og det ændrer altså ikke på noget i toppen af tabellen det her. Ej, overhovedet ikke. Øh, dog, øh, de resterende kampe, der var i den her, der var det næsten ja forudsigeligt. Altså, det var favoritterne, der vandt øh, deres kampe alle sammen. Vi kan jo starte med, med Esbjerg og øh, En kamp, Esbjerg, de sådan, skulle vinde. Øhm, det gjorde de også øh, 2-0. Øh, Skive de begynder mere og mere at ligne et hold, der bare skal ned, umiddelbart. Øhm, virkelig, virkelig ærgerligt igen den. Ja, de skal ned og vinde en tur. Øh, men det er jo igen forventet. Altså, Esbjerg, de, de har et super talent i ham drejer på holdet. Som, som han, også scorer igen. Som scorer igen, ja. Han er, er super lige klar, det har jeg sagt. Hvis Esbjerg ikke rykker op i så rører han. Det er 100 øhm, Nu begynder de, de her klubber, som vi også forventede, da de rykker ned Esbjerg Viborg, øh, de, de begynder at etablere sig nu. De begynder at vise, at de kan godt være, at de faktisk er for gode til første division, muligvis. Øhm, men sikker sig over skive. Er virkelig, virkelig ærgerligt for skive. Det, jeg vil helst ikke se dem ned i anden division, på grund af, hvor gode de spillede i forrige sæson. Men øh, ja, svær kamp at starte med, selvfølgelig. Altså, det er jo et stærkt hold vi har i form af at skive egentlig på papiret og, og også på tidligere resultater, så at de ikke øh, spiller op til det, det er selvfølgelig ærgerligt at se, også med, med profiler som Thomas Dahlgaard for eksempel, øh, som også ligger rigtig godt til på topscore mm. øhm, Imponerende af ham forresten, at han ligger så godt på topscore øh, på et hold, som ikke spiller ret godt. Øh, det er også spændende at se, hvad der kommer til at ske med ham, hvis øh, skiven rykker ned. Det snakkede vi også lidt om sidste gang. Ja, yeah. Ja, uh, yeah. om um han står i sin karriere, eller han, eller han tager lige en, en spillende trænerrolle i en eller anden klub, eller hvad han gør, eller han bare forestiller i skive og prøver at redde dem op. Det ved jeg ikke. Uh, jeg synes bare, det er ærgerligt for skive, men der er nogen, der skal rykke ned jo. Og en, uh, en af de andre klubber, der, der også ligger til en nedrykning lige nu, det er jo Brabrand. Uh, de spillede en, en, en virkelig vigtig kamp, uh, eller en, en kamp, de skulle have point i, kan man sige, mod Fremad Amager, en anden klub, der er tæt på nedrykningen. Og den tabte de altså 2-1. Ja, yeah, og det betyder altså, at Fremad Amager de nu er 10 point foran Brabrand. Øh, Brabrand, som altså, skivelægger godt nok under Brabrand med to point. Men øh, jeg vil øh, efterhånden nærmest æde øh, min gamle hat på, at det bliver de to, der rykker ned. For der er godt nok mange point op over stregen. Ja, øh, det begynder at ligne allerede nu. Ja, som, som Sines lige sagde, at vi kan, vi kan sige, hvem der er, der rykker ned nu her. Altså, der, altså, der kan, noget skal ting, det er ikke det. Det skal være mirakler i hvert fald. Lige så spændende, som er i toppen. Lige så uinteressant er den i bunden. Ja, forudsigelig. ja. Øhm, nu må vi lige sige at Brabrand mistede så også deres angriber til Fredericia. Det er færre nok lige at sige deres topskore også. Men stadigvæk altså jeg synes synes at Brabrandisterne de minder lidt om hinanden i starten. Det her lidt overraskende hold. Okay, for de kommer fra bunden, af, nu kom de op og overrasker. Så Brabrand bare fuldstændig mistet pusten. Gik fuldstændig i stå, og den her Tissted altså holdt ved. Så det er øh, det er lidt en øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det en Jekyll og Mr Hyde, altså at den ene side den, øh, den har det her forfærdelige udtryk, som øh, som går helt galt, og den anden den er altså meget positiv øh, at se på. Netop. Øhm, men altså også, hvis nu Fremad ikke havde vundet den her kamp, så er det også blevet nævnt, at det måske var en lille krise. Der var virkelig høje forventninger til Fremad øh, her i starten af 1. division. De hentede så mange tidligere Superliga-spillere i, i mål af Danivang på mål. De havde tidligere Midtjyllandsspillere, Jonas Gemmer, Morten Nordstrand. Hvem er deres træner? Faxe. Altså, det, det er alligevel et hold, der er præget af stjerner, kan man sige. Ja, men nu det her med, at, at, at de ligger på 10. pladsen, altså lige over nedrykningsstregen. Det er bare, det synes jeg ikke er ret sigende, fordi at de ligger med 23 point. Det gør Nykøbing også over dem. så er 25 point ved Roskilde. Altså, der er ikke... Mm. De, har, de har trukket mange point, ligesom alle de andre klubber har. Øh, så det er egentlig mest bare det her med Brabrand og Skive, de er helt forfærdelige, og så ligger alle de andre egentlig med de her point mm. i 20'erne. Øh, så det er ikke sådan, fordi at det fremmed har... Jeg synes ikke, det er en kæmpe skuffelse i forhold til, hvor meget en skuffelse man ville mene, det var, når man kigger på, hvor de ligger. Mm. Men hvis man kigger sådan rent pointmæssigt, så har de faktisk fået skræbt nogle point til sig ja men øh jeg kan huske at i starten da snakkede de om om playoff kampe i Frem og Måske lidt for meget hype der kan man sige. Det er det ikke gled op til. Nej, det, øh, det kan man ikke sige. De to andre kampe, det er lidt øh, det, er det jeg synes det er nogle af de sjoveste hold at følge i første division lige nu. Vi kan lige starte med Vendsyssel. De var en 2-0 over Roskilde. Nej, jeg tror du mente det var Roskilde der var det sjoveste hold at følge i. Nej, nej. <laughs> Trods de faktisk har begyndt at vende skuden lidt Roskilde. Så de begynder mere og mere og efter de har fået ny træner, eller gammel træner bliver ny træner igen. Øhm, de begynder at blive et hold igen. Øhm, men igen Vendsyssel. De er så stærke. Det viste de i deres træningskampe, hvor de slog æ, Viborg. De fuldstændig smadrede dem. Midtjylland, dem tog de også. Øh, virkelig, virkelig øh, spændende vensytselhold. Nu har de så mistet Moses. Øh, de har mistet Rone Fransen til Horsens. Det har vist ikke har nogen betydning fordi de har øh, hentet... Hvad hedder det? Øh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Øh, hvad hedder ham for Inder? ham de hentede ind? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder øh, Morten... Morten Jeg kan slet ikke huske, hvad han hedder nu, men det er også lige meget. De hentede en spiller fra Inder, Han hed Morten... Det må jeg ret mig få men han var de hentet ind. De hentede uh, tidligere KF-spiller ind også. Uh, virkelig, virkelig spændende hold synes jeg Vendsyssel. De uh, de har med. Jeg synes Erik Rasmussen, det er utroligt hvad han kan. Han, han, han er også lidt en favorit i mit hjert, må jeg sige, på grund af hans Midtjylland tid jo. Jeg kan virkelig godt lide ham. Han er virkelig sådan en um, sympatisk fyr at se på. Og jeg håber virkelig at Vendsyssel, de, uh, de rykker op i stedet for hvis nu hvis det er til steder, dem jeg skal vælge med, så er det helt klart at Vendsyssel jeg vælger. Jeg synes det er stærkt hold. Og hvor de har mistet deres målscore i form af Moses, så jeg tør simpelthen ikke begynde at sige det navn her, men altså i kampen her mod Roskilde, der var det jo øh, i Ifean, Yr, jeg ved det ikke, jeg ved ikke hvordan han skal siges. Emmanuel Ni, niger, nigeriansk øh, midtbanespiller, i ja. øh, Vendsyssel, som altså stepper op og scorer to mål mod Roskilde, og, og det er de to eneste mål i kampen. Øh, så der er også andre, der kan finde ud af at steppe op, selvom Moses mm. ikke er med. Ja, jeg så også efter, det var. Jeg kan ikke huske, hvem det var, Venshus, men de udtalte, han var et bedste på banen, synes de. Og det er jo fedt, at de har en ny en, de kan kigge efter. Nu, når Moses ikke er der. Lidt ligesom det, man mangler måske i Vejle, når man ikke har en dom, man kan kigge efter. Men det er spændende for Venshus, jeg tror faktisk, de kommer til at være spil med i toppen helt klart stadigvæk. Jeg kan bedre lide dem, men jeg kan lide tistet i hvert fald. Sidste, den har vi altid gemt igen, fordi at Silas' grønne hjerte, det pumper. Det er Viborg. de skulle vinde, det sagde vi. Altså, det ville simpelthen være, de ville have været pinligt, hvis de ikke vandt den her kamp. Det gjorde de. Øh, uh, Silas, du må jo sige lidt om kampen Ja, yeah. hov Øh, uh, jeg at sige hov Er det fordi, at jeg lige har nogle oplysninger her Hvor jeg sidder og trykker lidt rundt i, jeg kan lige på det forkerte uh, men det her, vi har her Det er jo simpelthen, at Viborg I, uh, i topform Ej, nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger Det er en kamp, og det er, mod, eller det er mod nykøbing Men de vinder 3-1, to mål af Andreas Albers Og, og et af Pierre Larsen uh, Kampen blev ikke vist i fjernsynet, og, og jeg havde simpelthen ikke mulighed for at tage til Viborg og se den, så jeg har ikke set den kampen, men jeg har set målene. Øh, noget, der er lidt bekymrende ved det, det er, at, at spillerne de simpelthen ikke scorer på deres førstegangschance. Mm. Øh, der er øh, i hvert fald en situation, hvor Andreas Albers kommer frit og, og tager skud Den bliver reddet, og, øh, og, så, øh, og så står... Nej, det er ikke Andreas Albers, det er en anden, der kommer fri, tager skud og så øh, står Andreas Albers på øh, reposten og får den til og det er bekymrende, at der ikke bliver scoret første gang på den. Mm. Og vi får lidt den samme situation med, med Pierre Larsens mål. Hvor der er en, der tager øh, et skud, og der kommer lidt fumlen, og så får Pierre Larsen den på en repost, og, og så sparker han den ind. Mm. Det, at de ikke kan score på de første chancer, de får, og det er nødt til at være reposten, det sker på, det er bekymrende. Der mangler noget effektivitet, som mangler øh, til ligesom at gøre dem til det sidste her, før de er rigtig skarpe og ligner et hold, der skal spille med om toppladserne. Øh, men udover det, så, øh, så har jeg ikke ret meget negativt at sige om den kamp. Øh, Viborg øh, tager nogle vigtige pointe her, og de øh, hopper op øh, for nu på en femteplads. Vi har så godt nok HB Køge Fredericia, der mangler at spille, og det er dem, der ligger på 6. og 7. Mm. Begge to kan overhale Viborg. Øh, jeg håber lidt på en, øh, en uafgjort <laughs> i den kamp, fordi, at, øh, fordi at så, vil, så vil Fredericia i hvert fald ikke overhale, og HB Køge de vil ikke lige have point. Nu øh, kender jeg ikke lige målscoren helt præcist. jeg kan ikke lige sidde rent regne ud nu. Øh, men øh, det er i hvert fald... Øh, det mest optimale for Viborg. Det begynder lige så stille at blive det, man har forventet lidt med at Viborg, Esbjerg, Vejle i toppen. Nu er der lige tistet stadigvæk, men igen, nu lad os nu se, når de kommer ind og møder de stærkere hold igen. Øhm, men, men ja, igen, det er så for, uforudsigeligt oppe i toppen. Der kan nu ske så meget, men det er spændende, og vi har jo tænkt at selvfølgelig, det er hver, øh, hver uge, hver gang der sker noget nyt. Øhm, men ellers så, øh, ja, det var lidt en forudsigelig første divisionskampe, kan man sige her i starten. Øhm, men ellers så øh, Ja, så har vi faktisk ikke mere på, hvad hedder det, programmet for i dag. Det har været et, et, kort, et, et kortere program i dag på grund af tidspres, men vi fik interview med Isa ind. Og så, ellers så, så er vi færdige for i dag. Vi må have en, en her rigtig god weekend, fyldt med en masse fodbold selvfølgelig. Der er en masse gode kampe. I skal se noget Superliga. I skal se noget Første Division formentlig, hvis I har tid til det. Men ellers så ses vi på næste fredag, yeah. hvor vi også har et interview, kan vi låne for Aarhus Fremad, der får vi en repræsentant ind. Det bliver også super spændende. Uh, det er en, en, stadigvæk vores andet divisions uh, vi er gang i her. Men ellers ja, have en rigtig god weekend, og vi ses på næste fredag. Yeah.